Розділ п'ятий, у якому Рейневон залишає двох тільки назнайдених друзів на острові Огігія, а сам вирушає в дорогу, щоби невдовзі постати перед революційним трибуналом. Вони їхали. Спочатку галопом, сповільнюючи його тільки тоді, коли доводилося долати підйоми. І ще для того, щоб не загнати коней. Їхали так, що земля летіла з-під копит. Але коли від корчми в Лібіні їх відділяла вже десь миля, коли між ними і лібіною пролегли узгір'я, бури, ліси і чагарі, вони сповільнили темп. Не було сенсу гнати. Віяв вітер згір, теплий, весняний вітер. Самсон вів, висунувшись у голову кавалькади. Шарлей і Рейнемон їхали рівно, бік у бік, не намагаючись наздогнати велета. Куди їдемо, шарлею? Куди веде ця дорога? Кінь, Шарлея, красивий, вороний жеребець. Затанцював, ні трохи не втомлений чвалом. Демирид поплескав його по шиї. «До Рапотіна!» – сказав він. «Це село під Шумперком. Ми там живемо». «Живете тут?» – Рейне, вона ж розкрив рота від здивування. «Тут, у якомусь Рапотіні? А мене ж ви як знайшли? Яким чудом?» «Це було з цілої серії чудес!» – пирснув шарли. «І що не чудо, то чудовіше!» Почалося три тижні тому, з того, що неплах відкинув копита. Що? А флютик покинув земний наділ. Переставився. Лареньті бусок Аніс. Помер у розквіті літ. Латина. Коротко кажучи, помер. Природною смерть уяви собі. Однієму зашморг пророкували, другому зашморгу бажали. А загалом ніхто не сумнівався, що той мерзотник попрощається з цим світом не інакше, як на Шибаниця. А він уявив собі помер. Не мов дитятко, ну, чи там як черниця, у вісні, в солодкому сні, усміхнений. Не. не може бути. Повірити важко, але доведеться, погодився Шарлей. Є багато свідків. Серед них Гашик Сикора. Пам'ятаєш гашек Сикору? Пам'ятаю. Гашик Сикора? Тимчасово перебрав функції та обов'язки флютика. А він, щоб ти знав, дуже прихильно до тебе ставиться. Здогадуєшся, яка може бути причина? Навіть дві. Два м'які шанкри обидва в неприємному місці, дуже клопітливому для жонатого чоловіка. Я вилікував його магічною мазю. «Боже, великий!» Шарли здійняв очі до неба. «Серце радіє, коли бачиш, що є ще вдячність на цьому світі». Досить буде сказати, що це саме він послав нас тобі на підмогу. Їдьте, сказав підсувинець і Шумперк. Відбийте, сказав Рейневана. Перш ніж його до праги довезуть прага, для нього не добра. Що там з Рейневаном було, сказавте, було. Його милість Неплах сказав, заповзятий був на нього. Але його милість Неплах помер. Мені сказав, до цієї афери нема діла. А як Рейневан зникне, афера з часом стишиться. А якщо нехай зникає медик, нехай їде куди хоче. А якщо винен, хай його Бог судить. А якщо не винен, хай йому Бог помагає. Порядний хлоп. Бог? Ні, гашик, сикора, годі балакати, хлопче, шпор на коня. Диви, як Самсон відірвався. Надто відстаємо. Куди це він так спішить? Не куди, а до кого? Садиба, про близькість якої дали знати гавкання собаки запах диму, була схована за березовим гаєм і густим терновим живоплотом, з якого виростала стріха стодоли. За стодолою були сарай і комора з очеретяним дахом, жердяна горожа, а за нею сад, повний присадкуватих слив і яблунь. Далі подвір'я, білий голуб'ятник, криниця з журавлем і дім. Великий дім, збудований з колоту з руб з підпертим стовпами ганком. Як тільки вони в'їхали на подвір'я, зі схід сівганку збігла молода жінка. Рейневан упізнав її ще до того, як з-під хустки, що ссунулася на бігу, вивільнилися розкошне роде волосся. Упізнав її по тому, як вона рухалася. А рухалася вона так, наче танцювала. У танці, ніби не торкаючись землі, чистісінько тобі німфа, наяда чи якась інша неземна з'ява. Проста сіренька сукенка обтікала її тіло, наводячи нагадку – про ті повітряно-ефемерні шати, якими, як для пристойності, так і для композиції, художники прикривали чуттєві тіла своїх Мадон та Богинь на фресках, картинах і мініатюрах. Маркета підбігла до Самсона. Велець сунувся із сідла просто в обійми. Звільнившись, підняв дівчину, як пір'їнку, і поцілував. «Зворушлива!» Шарлей, спішуючись, підморгнув Рейневанові. «А ми бачилися десь із півдня!» Туга, як бачиш, мало їх не вила. Яка ж це радість зустрітися після такої тривалої розлуки. Ти, Шарлей, мабуть, ніколи не зумієш збагнути, чим є, почав Рейневан, але він не закінчив. З невеликого, покритого дерном льоху біля садка, вирнула друга істота прекрасної статі, більш зріла. У кожному, так би мовити, кшталті звабі і дюймі, галатея чи амфітрита судячи з обличчя або фігури, мона або церера, якщо робити висновок на підставі кошика з яблуками та капустою. «Ти щось казав?» – запитав Шарли з невинною міною. «Ні, нічого». «Рада тебе бачити, пане Чурейне, сказала пані Блажена Поспіхалова, «вдова за Поспіхалом, свого часу господиня будинку, розташованого в Празі, на новому місці», на розі вулиць Щепана та на рибничку. «Поспішіть, но панове, поспішіть, но обід зараз буде на столі». «Весна йде», – зауважив Рейневон, ідучи біля Шарлея розмоклою межею. З голих дерев крепотіла вода, пахло мокрою землею і чимось гнило. «До Праги я прибув пізній осені минулого року, після Ракуйського рейду», – говорив Шарлей. «Перезимував у Самсона». У столиці ніколи не було надто спокійно, але тепер, навесні, стало геть погано і збіся небезпечно. Справжній тобі казан з киплячим окропом, кажу тобі. Зайшлося про переговори Прокопа Голого з Сигізмундом Люксембурзьким. Прокоп веде переговори з люксембуржцем? Отожбо, йдеться навіть про мир і визнання люксембуржця королем. Умовою є прийняття останнім чотирьох працьких статей – і легалізація секуляризації церковного майна. На таке сиїзмун ясноріч ніколи не погодиться і домовленості розірве. Прокопові це добре відомо. На переговори він пішов, би показати, що саме Люксембуржі, ці католики, є агресивною стороною, яка хоче війни, а не миру. Це очевидно, але не для всіх. Прага на цьому ґрунті різко розділилася. Старе місто підтримує переговори, Закликає до примирення і визнання Сигізмунда королем Чехії. Нове місто і чути про це не хоче. Дров у вогонь підкидають проповідники Замвона. У Діви Марії Сніжну люксембуржця називають царем Вавилонським і підбурюють до розправи з угодовцями та зрадниками. На старому місці у Матері Божій перед Тином закликають покінчити з фанатиками та радикалами. Як наслідок, Прага поділилася на два ворожі табори – Сватогавельську, Горську та Поржичиську Брами. Їх забарикадували. Вулиці поперегороджували кобилицями та ланцюгами. На рубежі день і ніч гремлять рушниці, свистять стріли, летають кулі, регулярно доходять до сутичок, після яких кров пінеться у стоках. Обидві сторони проводять регулярні полювання на зрадників, а прийняти за такого можуть напрочуд легко. Саме час було звідти збиратися. Важена і мось поспіхалова зізналася, що дістала у спадщину дім під Шумперком. А коли вийшла наява ця справа з тобою, коли Сикора дав знати, що тебе повезуть саме через Шумперк, я вирішив, що це знак проведіння. Ми покинули Прагу, не роздумуючи і без жалю. І що тепер? Залишишся тут? Рейнван не міг приховати кпини. «Осядеш ну, і будеш господарем на землі, а, може, думаєш про женячку?» Шерлей подивився на нього. Усупереч очікуванням, дуже серйозно. «Я думаю про тебе, друже!» Так само серйозно сказав він. «Бо якби не ти, то з Праги я б вирушив у зовсім іншому напрямку, а саме будинським гостинцем, прямісінько в Угорщину і далі до Константинополя. Але вийшло так, що спершу треба допомогти другові». «У халепі, в яку друг по-дурному вляпався!» «Бо ж таки вляпався!» Шерли. «Вляпався чи ні?» «Вляпався». «Втелющився по самій «Як муха в патоку!» «Втелющився!» «Да розказуй!» Розказувати довелося двічі. Бо коли вони після вечері зійшлися в коморі побесідувати, Самсон Медок теж забажав ознайомитися з ходом подій, і з подробицями халепою, яку Рейневан втилющився. Але якщо Шарлей слухав і тільки головою крутив, то Самсон тут таки виступив з висновками. «Повертатися в Шльонськ категорично не раджу», – почав він. «Ти нічого цим не досягнеш, а тільки не разишся на небезпеку. Тебе викрили в Роцлаві та схопили раз, тож наступного разу їм це також вдасться. А на вівториста Феліціяна... Я б не розраховував, нічого він не дізнається. За високі пороги на його ноги. Інквізиція вміє старихти свої тимниці. І, Звичайно ж, вона не така дурна, щоб тримати панну Юту в місці, яке може виявити перший, ліпший продажний попик. «Ти що нам робити?» – понуро запитав Рейнван. «Повернутися до гуситів? Слухняно виконувати те, що мені накаже робити інквізиція?» «Розраховуючи на те, що врешті-решт я задовільню їх настільки, що вони мене звільнять і віддадуть мені юто?» Шерлей і Самсон подивилися один на одного, потім нарейнувана. Він зрозумів, «Вони ніколи мені не віддадуть, правда?» Запала промовиста мовчанка. «Повернення до уситів тільки на перший погляд здається кращим вибором», – врешті-решт сказав Самсон. З твоєї розповіді випливає, що тебе підозрюють. У них немає доказів. Якби були, ти вже був би мертвий, спокійно зауважив Шарли. А якщо втечеш, піднесеш їм доказ нотаці. Твоя втеча буде доказом вини і вироком одночасно. Гуси ти спостерігатимуть за тобою, додав Самсон. Вони стежитимуть за кожним твоїм кроком і водночас віддалять від секретів і таємних справ. «Навіть якби ти хотів однаково, не здобудеш відомостей, якими ти міг би задовольнити інквізицію». «Інквізиція не скрив, дівчино, мовив Шерлей швидко, але не надто переконано. «Це і генча нібито порядний чолов'яга, до ж твій знайомий значення. Замовк розвів руками, але майже відразу ж заговорив упевненим голосом. «Вішай носа, Реймар, невішай носа!» Це наш корабель не потонув, він іще пливе під вітрилами. Знайдемо спосіб. Мер, ні вергілі Вергілій про це не згадують, але я тебе запевняю. Вже троянська розвідка мала своїх агентів серед ахейців і теж здобувала їх шантажем. А шантажовані агенти знаходили способи обкрутити троє круг пальця. Обкрутимо троє круг пальця і ми. Як? Ти маєш якусь ідею? Гірко запитав Рейнман. Може бути яка завгодно, усе ж таки це краще, ніж бездіяльність. якийсь час вони мовчали. «Спочатку треба виспатися», – нарешті сказав Шарлей. Демен мейн консіліум! Ранок принесе пораду!» Рейновиновій Ранок не приніс поради, щиро кажучи, не приніс нічого, крім болю в шиї. Для Самсона і Шарлея, як здавалося, Ранок теж не був аж надто щедрим, принаймні щодо порад і вказівок. Велеп взагалі не зачіпав теми вчорашніх розмов. Уся його увага, здавалося, зосереджувалася виключно на родоволосій Маркеті, як під час сніданку, так і після нього. Тож рейневан і Шарлей використали перший ліпший претекст, щоб вийти і піти. Далеко на зазначену шпалерою криволястих верб греблю, що розділяла два спущені ставки. Оце з Маркетою і Самсоном? Почав Рейневан, показуючи головою в бік садиби та господарства. «Виходить, серйозна справа». «Виходить, що серйозна», – поважно підтвердив Демарит. «Як, зрештою, все в Самсона. Це справді чоловік ніби з іншого світу. Бувають хвилини, коли я починаю вірити». «Чорт забирай, Шарлею! Це ж наш друг, яка б йому була користь вводити нас в оману. Якщо він каже, що прибув з іншого виміру, то треба йому вірити». З цього питання висловилися не без ламання голів, серйозні, спеціалізовані і незаперечні авторитети. Бездиховські, як слебен, рупілі. Ти думаєш, вони дали б обдурити себе шахрайством, не викрили б пройди світа? То чому ж ти такий недовірливий, такий скептичний? Тому що я бачив в житті такі шахрайства, яким давали себе обдурити навіть авторитети. Сам мушу покаятися у кількох хвилинах. «Гріхай молодості! Огоді, про це я сказав, починаю вірити. Як на мене це вже й чимало!» «Я знаю, а Рупілі Расти вже про нього згадав. З цього нічого не вийде!» Сухо відрізав деморит. «Самсон не хоче!» – я з ним розмовляв. «Він трохи гризеться через ту обіцянку, яку видали Рупілієві, але він уже прийняв рішення. Рупілі, – заявив він, – мусить дати собі раду сам». Бо він, Самсон Медок, має в голові дещо важливіше, таке, від чого він не відмовиться. Маркета. А вже ж Маркета. Шарлею. Що? А вона взагалі говорить? Демирит трохи помовчав, перш ніж відповісти. Я не чув. День, який настав середа за календарем, був такий же бідний на поради та розв'язання, що й ранок. І так само нічого потяжчого не приніс. І закінчився нічим. Коли почало сутеніти, вони сіли повечеряти всі п'ятеро. Розмови не клеїлася, тож переважно мовчали. Рудоволоса адамітка і ламало, її погляд не відривався від Самсона, а одна рука постійно торкалася його величезної долоні. Їхні сповнені ніжності, погляди та жести викликали не тільки заклопотаність і ніяковість, а й заздрість. Рейневан не пам'ятав, що Б'юта коли-небудь. Навіть в найінтимніші моменти пристрасті давали йому настільки ж явні та очевидні докази обожнювання. Він усвідомлював, що ця заздрість не вельми раціональна, але її уколи аж ніяк не ставали від цього менш дошкульними. Дошкуляла також, цього разу вражаючи його чоловічу гордість, поведінка блажени поспіхалої. Вдова присвячувала геть усю свою увагу Шарлеєві. Хоч робила вона це стримано і не переборщувала в кокетстві, між нею деморито майже скрилося від еротизму. Грейне же, хоча між ними вдовою теж щось там було і скрило, та й не за таких уже й давніх часів не заслужив навіть більш-менш промовистого погляду. Він ясна річ кохав ют, і про пані Блажену Анін думав, а про те йому дошкуляло, ніби їжак умостився за пазухою. Вночі, коли на широкому сіннику він намагався заснути, прийшли більш серйозні роздуми. А після роздумів – рішення. Було ще зовсім темно, коли він осідлав коня і вивів його зі стайні. Причому так тихо і потаємно, що навіть собаки не розгавкалися. Ледве-ледве світало, коли він рушив. Ледве-ледве розвиднілося, коли підкови застукали побитому тракту. «Вони знайшли те, що хотіли знайти? – думав він, озираючись на село Рапотін. – Обидва!» Самсон Медок має щось надзвичайно важливе. Має маркету, свою Каліпсу, має тут у цьому селі свій острів Огігію. Шарли має блажену поспіхалову і не має значення, чи він залишиться з нею, чи вирушить далі до свого мріяного Константинополя, до іпідрому, Хагії Софії і смажених восьминогів у таверні над золотим рогом. Немає значення, чи він туди коли-небудь добереться. те, що буде далі з Самсоном і маркетою. Але було би безглуздо змусити їх відмовитися від усього, змусити їх покинути все, змусити вирушити у світ у незнаний, щоб ризикувати життям заради чужої справи. Моєї справи. Бувайте, друзі. У мене теж є щось надзвичайно важливе, від чого я не відмовлюся. Я вирушаю сам. План Рейневана був простий: долиною річки Мурави і підніжям сніжника. Дістатися до Манзелеського перевалу і важливого торгового шляху з Угорщини, що веде прямо в Клодську логовину. За приблизними підрахунками, від перевалу його відділяло не більше, ніж 5-6 миль. Був, щоправда, ще й другий варіант – долину в рікі Бранний, перевалом до Льондика, а звідти соляним шляхом до Крутвельда, Ниси і Зембець. Однак другого варіанта, хоч він і провадив його просто до мети, ринево настерігався. Дорога вела через гори, а погода все ще була непевною. І не тільки погода становила загрозу. Як численні регіони Моравії, так і Шумперський край нині був справжньою шахівницею. Володіння вірних герцогові Альбрехту католицьких панів перемежовувалося з маєтками шляхти, що підтримували гуситів. Причому зорієнтуватися було дуже непросто. Надто вже часто змінювалися сторони і партії. Сум'яття посилював і той факт що декотрі залишалися нейтральними, все б їм було байдуже на кого нападати і кого грабувати. Вони нападали і грабували всіх. Рейневон дістав від Шарле деяку інформацію і чудово усвідомлював, що для нього всі є однаково небезпечними, і що найкраще було би прошмигнути непоміченим, так, щоб не нарватися на жодну з партій щоб не нарватися на панів Стражницьких із Краваржа, а за Бержегу і панів із Кунштата, з розташованих неподалік лоштіць, які підтримували чашу, чи тим більше на католиків, які стояли на боці Альбрехта, шумперських вальштенів, панів зізволи і численних манів єпископа Оломуцького, які постійно здійснювали набіги на довколишнє володіння. Раптом почав сипати сніг. Сніжинки спочатку дрібні, перетворилися на великі й мокрі грудки, котрі моментально заліплювали очі. Кінь храпів і трусив головою, однак рейнево не їхав. Подумки він молився, аби те, що він вважав гостинцем, було ним насправді. На щастя, землетіль припинилася так само швидко, як і почалася. Сніг припорошив і забілив поля, але дороги не заніс, і далі було чітко і виразно видно. Вона навіть ожила, Розляглася беканням і зеленчанням дзвоників. На дорогу вилилася отара овець. Вони переступали дрібними швидкими кроками. Рейневан понукав коня. Помагайбі! І вам. Пастух переборов страх. І вам, панночко, ти звідки, що то за село там, за горбом? Отамка, та село. Як називається? Та ж кеперів. А чий то кеперів? «Та ж монастирські!» «А чи які зброї там не стоять?» «А чого б тим там стояти?» Рейневан розпитував далі, і пастух повідомив, що за Киперовим та Муравою розташовані Гиншиці, а далі Ганушовиці. Рейневан полегшено зітхнув. Виходило, що він упевнено дотримується маршруту і не заблукає. Він попрощався з пастухом і вирушив далі. Дорога невдовзі завела його просто до броду, на затягнутій туманом мураві, а далі пішла правим і берегом. Невдовзі він минув згадані гиншиці, кілька халуп, про які ще здалеку був попереджений запахом диму й волуванням собак. Невдовзі він почув недалекий дзвін. Виходило, що в Ганошовицях був парафіяльний костел, ще й такий, якого не спалили. Мав би там залишитися священник чи бодай вікарій, бо кому ж іще хотілося би смикати за шнур дзвону до того ж вранці. Рейневан вирішив відвідати духовну особу, розпитати про подальшу дорогу, про війська, про озброєні загони, а може навіть напроситися на сніданок. Поснідати йому не судилося. Одразу ж за Костеликом він нарвався на групу озброєних чоловіків. П'ятеро вершників тримали за воздечки коней, і ще п'ятьох своїх товаришів, котрі, спішившись, вели біля притвору жваву дискусію з куценьким пробощем, який загороджував їм вхід. Оглядівши Рейневана, всі замовкли і всі, в тому числі Ксьонз, звернули на нього неприязні погляди. Рейневан подумки прокляв своє безтолання, прокляв дуже брутально, такими словами, яких за жодних обставин не можна було вживати при дітях і жінках. Але доводилося грати такими картами, які вже було роздано. Він заспокоїв себе, глибоко вдихнувши, гордовито випростався в сідлі, недбало поклонився і ступою рушив до плотиків і халоп, плануючи перейти на галоп, що не зникне зачей. Та нічого з цього не вийшло. — Гей, почекай, ну панечку. — Я? — Ви. Йому заступили дорогу, оточили. Один з бровами, як віхті, схопив коня за вішки біля самого мунштука, водночас відхиливши цим рухом плещ, під яким виявилася червона чаша на вбранній поверх панцира туніці. Уважніший погляд відкрив гусицькі знаки і врешті. Рейневон стиха зітхнув. Він знав, що це нітрохи трохи не робить його становище кращим. Бровестий гусит вдивлявся в його лице, а його власне обличчя на подив Рейневона змінювало вираз. З похмурого на здивований, а зі здивованого на начебто втішений. І знову на похмурий. «Ви, старий, не вони збиляви, сілезець!» Зайвив він тоном, що не допускав дискусій. «Медик до лікування». «Ага, і що далі?» «Я вас знаю, то не заперечуйте». «Та я ж не заперечу? Питаю, що далі?» «Бог нам вас послав. А якраз медика потрібно, до хворого». «Зволікати не можна, аж поїдете з нами, дуже просимо, дуже гречно просимо». Дуже гречна просьба супроводжувалася недобрими поглядами, закушеними губами і грою жовен, а також долонями на поясах біля рукояти. Рейнемон вирішив, що краще буде у проханні не відмовляти. «Може, я все-таки спершу дізнаюся, з ким я справу, куди маю їхати, хто хворий і не що?» «Їхати недалеко». Відрізав бровастий гусит явний командир роз'їзду. «Моє імено Ян Плуг. Під польових сирітських військ на Ходської спільноти. Решту скоро знатимете». Рейна вона не надто тішив той факт, що замість того, аби прямувати на Мензелеського перевалу, йому раптом довелося їхати в абсолютно протилежному напрямку, правим берегом Мурави на південь. На щастя, Ян Плуг не брехав. Тому ти справді було не дуже далеко. Невдовзі вони побачили розташований у вкритій туманом долині великий військовий табір, типовий табір гуситів на марші, згромадження возів, наметів, куренів, землянок та інших мальовничих халабут. Над табором розвівався бойовий штандарт сиріток, на якому було зображено променисту обладку і пелікана, який роздирав дзьобом власні груди. З краю височила імпозантна купа кісток та інших покитьків, Неподалік над потоком, що впадав у мураву, група жінок влаштовувала прання, а дітлахи жбурляли у воду каміння і гналися за собаками. Коли вони проїжджали повж жінок, ті проваджали їх поглядами, розпрямляючи спини і витираючи чола блискучими від мильної води рукавами. Між возами стелився туман і сморід, сума ривли корови у загорожі, порошив дрібний сніг. «Ось сюди, ця хата». Перед хатою, виливаючи помий з цибра, стояв худий і вицвілий юнак. Побачивши їх, підвів голову. Його обличчя мало настільки жалюгідний і нещасний вираз, що він міг би позувати до мініатюри в служебнику розділ пройова. «Ви знайшли!» – з надією вигукнув він. «Ви знайшли медика! Явлене чудо, возда може подяку за це Всевишньому! Сідайте, пане, з чим швидше з коня!» «Така спішна потреба!» «Наш гетьман!» – ходи юнаку пустив цебро. «Наш головний гетьман захворів, а цирульника нас нема!» «Та ж він у вас був!» – згадав собі Ренемон. «Його звали братом Альбертом. Цілком вправний був медик». «Був!» – досить понуро підтакнув під гетьман Янтлух. Але як ми недавно по бранців вогнем припікали, то став заступатися, викрикувати, що це, мовляв, не по-християнському і що так не можна. Гетьман узяв і обушком зачепив. А мене після похорону фершалом зробили, поскаржився худий юнак. Сказали, що я вчений дам собі раду, а я тільки тої грамоти і знаю, що в обтекаря у хрудимі карточки виписувати і на пляшечки приліпляти. У лікуванні я ні бомбум. Я їм ото кажу, а вони своєї, ти, мовляв, учений даси собі раду, медицина штука невелика. Кому до неба, тому і так Святий Боже не поможе, а кому ще жити, тому й найгірший лікар не зашкодить. Але як самого Гейтмана Неміч охопила, – втрутився другий сиріток, – то таки наказав летіти, що духу і кращого медика шукати. – Воїстину змилостивився над нами Памбу, що ми вас так хутко знайшли. Гейтман страшні муки терпить, самі побачите. Рейневон спочатку відчув, а вже потім побачив. Під низькою брусованою стелою хати нависав сморід настільки гедотний, що я ж мало не збивав з ніг. Кремезний чоловік, який лежав на збиті з дощу лежанці, мав мокре від поту обличчя. Рейнован знав і пам'ятав це обличчя. Це був сміл пульпан, тепер вочевидь головний гетьман сері токі знахода. «Най мені кулі!» Сміл пульпан слабким голосом дав знати, що так його впізнав. «Німецький лікарчук, гетьманський мазій. Що ж, на безріб'ї криба, риба. Ходи сюди, знахарю. Киньоком. Тільки не кажи мені, що не можеш цього вилікувати. Не кажи цього, якщо тобі дорога власна шкура». Навіть сам Сморід мав би фактично підготувати Рейнована до найгіршого, але не підготував. На внутрішньому боці стигна сміла пульпана у небезпечній близькості до пахвини було щось. Це щось завбільшки скачине яйце, мало синьо-чорно-червоний колір, і виглядало гірше, ніж жахливо. Рейневонові вже доводилося бачити такі речі та мати з ними справу. Однак йому не вдавалося стримати відрухового почуття огиди. Він засуромився, але тільки сам перед собою. Мовільна реакція була настільки незначною, що всі інші цього не зауважили. «Що це таке, пане?» тихо запитав аптекарчук з Хрудима, фельдшер волею випадку і силою примусу. «Чи не чума бува? Страшний черечищий і в такому місці?» «Це, напевне, не чума», – переконано заявив Рейневан, воліючи однак спершу пересвідчитися на дотик, чи не відчує характерний для бубонної чуми коливання. «Не відчув». Польпен коротко завив, вилився. «Це карбункулус, який інакше називають скупченим чи ряком», – упевнено поставив діагноз Рейнован. «Спочатку було кілька невеликих прищиків, правда? Які швидко збільшувалися, перетворювалися на вузли, кожен з жовтуватим прищем на вершку, які розкривалися, і з них сочився гній. А тоді врешті-решт зрослися докупи в один великий дуже болючий набляк». «Ви гейби були при тому?» Аптекар Чук ковтнув слину. «Що ви тоді застосовували?» «Ну, – зайкнувся інак, – якісь припарки, боби принесли». «Ви тискати пробували?» Рейнман прикусив губу, бо знав відповідь. «Такий пробував, такий його мать пробував, – застогнав пульпан. Я, мало, не здох, від болю Я думав видушити дній, – нервово повів плечима аптекар. «Бо що було робити?» «Різати!» «Не дозволю!» – прохрипів пульпан. «Не дозволю себе калічити, ви б тільки різали різники!» «Хірургічна операція тут необхідна!» Риниван розкрив торбу. «Тільки таким чином можна викликати повний абсесу з гною!» «Не дам себе тя, краще вже витискання!» «Витискання не допоможе!» Риниван волів не говорити, що воно навпаки зашкодить, Бо знав, що Пульпан не подарує Хродимсько-Аптекарчукові помилки в мистецтві. що мститиме. Карбунку треба розтяти. Блява, Балакають про тебе, що ти мах. Пульпан Рвучко схопив його за рукав. Тоді зніми ти ці вроки, дай мені якесь заклинання або чародійський відвар. Не каліч мене, не пошкодую золота. Золотом я тебе не вилікую. Операція абсолютно необхідна. «І там необхідне!» – крикнув пульпан. «Що присилуєш мене? Я тут гетьман! Я тебе... Я наказую! Куруй мене чарами і чудодійними ліками! А з ножем навіть не підходь! Тільки торкнися, мене знахарю засраний! І я накажу розірвати тебе кіньми! Гей, люди, варта!» Подальше розростання карбункулу загрожує дуже серйозними наслідками. Рейнамон встав. «Я кажу, щоб ти це знав!» Решта – це твоя воля, твоє рішення, твоє бажання. «Саєнті ет воленті, нот фіт інджуря!» Тому хто попереджений і виявив згоду, нема образи. Латина. Одне з положень римського права. Дія, вчинена зі згоди потерпілого, не може вважатися правопорушенням і бути ним оскаржена. «Ти мені мстиш, латинські вишкрепку!» – прохрипів Пульпан. ти за минулий рік, за Шльонськ!» Зачинців, яких ми тоді прикінчували. Я бачив, як ти тоді на мене дивився, з якою ненавистю тепер хочеш відігратися. Під гетьманом і сотники, які на крик війшли до хати, дивилися на ринувана з підлоба, Потім покрутили носами, закриктали. «Я гетьмана не знаю, але це щось, мені здається, саме не минеться», – промив один. «Треба вам усе-таки щось із цим зробити». «Навіщо ми медика шукали і привезли?» – забурчав Ян Плуг. «Надурно!» Пульпен застогнав, упав на подушки, і трясно скропив йому чоло і щоки. «Не втерплю!» – видихнув нарешті. «Добре, ну ж, бо нехай коновал робить, що має робити. Але не лишайте мене з ним сам на сам, браття, дивіться йому на руки і на цизорик, аби мене не зарізав нечистивець, аби не дав мені стекти кров'ю». «І горілки мені принесіть, горілки бігом!» «Горілка так і справді буде потрібна!» Рейневон закотив рукави, спробував лезо ножа подушечкою пальця. «Але для мене! У твоєму стані, пульпане, медицина забороняє вживати алкоголь!»